Miki Lang, Dühítő dallamok. Vágyat már a kopár szik sárja, Lábom egy barna medve marja. A de csit, az égi csendet, Bordáimon mancs alkot rendet, a visitanék óriásít. De csak halkan, mert a medven leharapja a far. Pofám! Loveltel a krankó, többrek az utolsó verszakot. Érezte, hogy valami nem stimmel? Nézte a szótagokat, hogy vajon jambikus, dalnikus, vagy éppen kozmikus ütemben hangzanának-e jobban, de nem tudott rájönni a hibára. Elővette a lantját, és megpróbálta megzelésíteni költeményét. A csajnos csak két akkordot tudott lefogni, az E-bolt és a C-durt, és néha ezeket kombinálta bánta, hogy idős mentorát hamar, alig az ismerkedésük után magával ragadta a kaszásnak öltözött heveny alkohol Még emlékezett az öreg utolsó szavaira, amikor a halálos ágyán mellét érdelt. Szállj le! Szállj le a heréjbről, te híjá! Sikoltott a fejhangon az utolsó áriáját, majd kiszenvedett. Lovell ugyanúgy nem értette ezt sem, mint amikor a négynegyedes hangzatfelbontás mágiájáról vagy a visszapengetéses álomról mesélt neki. Megpróbált új dallabokat kicsikarni a hangszeréből, először a felső, magányosan álló ideget megpengetve majd lehúzva az akkordot, néha ötleszerűen elengedett néhány húrt. Nem is sejtette, hogy máshol, máskor néhány kivéhet filmstár tömegeket mozgat majd meg ezzel az egyszerű trükkel. De neki most csak egy nyuszi lett a közönsége. Aki a zene hatására közelebb merészkedett és szeretett éhesen bábult rá gom szemével. Lovell majdnem ugyanúgy nézett rá. Kicsivel később a lángok vidáman pattogtak az egykedvűen forgó nyúlkoma alatt, habár valószínűleg a testében végig húzódó hegyes bot is gátolhatta problémája figyelembevételében. A bárd jóízően elmájszolt a tapsifülest, majd az avarból kényelmes fekhelyet készítve magának, elszenderedett. Álmában a palotában járt, ahol megnyerte az idei daldok versenyt. Ábrándjában nem zavarta az a tény, hogy csak néhány hónapja vette először kezébe mestere lantját. Hát, ha a megboldogult tanítója hallotta volna szívbe markoló akkordjait, bár a kutya akkor szűkülnek aparta az ajtót. A reggel fagyosan és nedvesen érkezett, mint egy olcsó kurtizán. Novel felcihelődött és tovább indult. Útját hamarosan sebes folyású patak állta. A kőhíd előtt pedig alacsony, köpcös férfi tette ugyan ezt. Nemes lovag! szólította meg messziről Lovel. Veled kell, hát megküzdenem, hogy átoljussak ebbe hídon. Nem, én csak a hídőr vagyok. rázta meg a fejét a tömzsi úton álló, aki nem értette az egészet, hiszen a mai napra csak hídőrösen öltözött fel. Még a kék zekéjét is felvette, hogy erősítse a megjelenését. Egy ezüstet kérek. Ha, katszantott loval, majd rájött, hogy ez kevés. Ha, ha, duplázott rá. És harcra készen lekagyarította hátáról a lantot. Én csak egy ezüstöt kérek, bocsogta meg szeppenve vékony a köcös. Ez a király adó, a törvény mögöttem áll. A lantos körbe de mivel nem látott senkit. Ezen felbozdulva közelebb lépett, és mestere kedvenc, visszalengetős, töltsvabetétes trükkét használta. Csípőből elfordult, majd a hangszert visszalengetve, akkora a osztott le a meglepet hídőrnek, hogy a patakatta a másikat. – Nem vagy ellenfél a számomra! – állapította meg Lowell, lenézve a köpcösre. – nem, ez csak a hídőr, vagy az hang? Hallatszott a bugyborékolós felelet. A bárd fütyörészve tovább indult a macska köves hídon, és gondolatai már a költemégyén jártak. De az ihlet úgy haladt el mellette, melynt, ha sosem ismerték volna egymást. Ami Végül igaz is volt. Lovell annyira beleberült a gondolkodásba, amennyire csak azt tud, akinek semmi más dolga sincs, miközben a szótagszámokat izlegette. Érezte, hogy egy kicsit változtatni kellene rajta, és valami frappás befejezés illene a mű végére. Amíg ezen töprenget, nem vette észre, hogy a lábai előtt hever a nagybetűs lehetőség. A fekete ruhás, csimbókos hajú öregasszony keresztben feküdt az úton, és várta, hogy az éjjeli, isteni sugallat beteljesüljön. Jön egy ifjú, kinek a tudást átadva, megváltoztathatja a borús fellegekkel szegélyezett jövőt. Ajkaddal érintsd meg az utat, ahol jár, majd amikor jöjj, hajt, hogy felsegítsen. És mire lemegy a nap, meg kell tanítanod a háromnegyedes rituáléra. Na, ha lehet, hogy a borús fellegeket a hajdalban befalt töménytelen mennyiségű só lett okozta? Az anyóka mégis úgy érezte, hogy ennyit meg kellene tenni a világért. – Besüse, besüse, eldénést! – és szórakozottan átlépte a dédét. Az öreg asszony, aki amúgy szakképzett bárdista volt, ismert minden fogást, ami a jambikus, dalnikus, kozmikus, sőt a mindenikus rigmusokhoz kellett. Elkerekedő szemekkel nézett a fütyörészve tovább haladul, andos után. Majd nagy, nehezen feltápászkodott a földről, és megtapogatta a fájos derekát. Legalább megpróbáltam, sohajtotta úgy, ahogy csak azok tudnak, akiknek valami csikarja a gyobrát. A sötét fellegek pedig kiszabadultak, de a vénasszony ügyet se vetett rá, csak meglebentette a rokolyáját. Lovell mit sem sejtve arról, hogy a szebb jövőt egyetlen mozdulattal átlépte, vidáman dúdolgatva tovább haladt. Úgy sejtette, hogy alkonyatra eléri a város határt jelképező faragott kőkaput, ami ugyanolyabb volt, mint bármelyik másik a világon, talán azzal az apró különbséggel, hogy kereken tíz tonnát nyomott, magasság a négy és fél méterig szárnyolt, és ezernyi kicsény faragvány díszítette. Hát szóval, baj nem, ugyanolyan volt, mint bármelyik. Tudta, hogy a vágya egyszer valóra válik, csak azzal nem volt tisztában, hogy hónapokban, évekbe vagy évtizedekbe kerül. Ez utóbbi miatt aggódott egy kicsit, mert maximum harminc tavasza volt hátra, még a legjobb jó indulattal számolva is, hiszen Kirlandián az átlag életkor 50 év körül volt. Sőt, hát ha valaki vette a fáradtságot és utána járt volna, akkor rájöhetett, hogy egészen pontosan 48 év, 3 hónap és 7 nap. Na de ennyire pontosan senki sem érdekelt. Az volt az álma, hogy a versenyt meggyerve mindenki mosolyog rá, felebeli a kezét, integet, és a tömeg örömteli éjjelzésben tör ki. Észre sem vette, hogy az út kellős közepén megállt, és behúnysz szemmel eljátszotta a diadalittas életet. A póstakocsi hatalmas nyerítéssel fékezett mellette. A lovak néhány pillanat múlva követték. A bakon ülő, kalapos, hegyesfülű badó grandiózusat köpött az utat szegélyező fűre. Egy pillanatra mindenki elbabult a felcsilladó szivárványon. Hé, hey, fordult a zöld ruhás kobolt elfelé. A hócipőm is ki van már a stopposokkal. Mázlit van, hogy mégis megálltam. A szekér kivárt egy kicsit, majd elkezdte legelni a környező bokrokat. A lovak pedig tanástaladul nézegettek körbe, mintha maguk sem tudnák, hogy mit illene ilyenkor tenniük. Az idő őket igazolta. Tényleg nem tudták. Jéj! – Egy törpe! – hökkent meg el, aki idáig csak a gyermekkorában hallott mesékből ismerte a kis embereket. – Törpe ám a jó anyukát! – csattant fel a kocsis és leugrott a bakról. megáltalantos előtt, kihúzta magát az összes egy méteres magasságában, vagyis inkább mélységében, és összevont szemöldökkel szigorúan nézett fel. – Jé, egy vaksí törpe! A teljesen környezetvédelembe öltözött emberke nagyot sóhajtott, majd herén fejelte a kisé nehéz felfogásúnak mutatkozó muzsikust. Loveld felkészületlenül érte a csapás. – Legalábbis idáig. Nem gondolt arra, hogy a nemesebbik szervét védenie kellene egy olyan vasalapú ötvezettel, ami kis tömeg százalékban szelet is tartalmaz. Az igazat megvalva most sem erre gondolt, hiszen ötletei nagy részében a törpe édesanyja és egy csődő is szerepelt. A kobolt része visszament a szekeréhez, és nagy műgondol fölrakta a szilinderét. Amíg a bárd a földön vonaglott, az útmenti bokorból kibukkant a csimbókoshajú öregasszony, akit nem hagyott nyugodni, hogy ilyen könnyen átléptek felette. Átfutott az agyán, hogy valamit félreértett az éjszakai látomással kapcsolatban, és voltak éppen neki kell felsegíteni a világ megmentőjét. Egy röpke pillanatig figyelte az egyre gyorsuló ütemben forgolódó testet, majd ugyanolyan gyorsan elkapta, mint amikor a tűzhelyen fortyogó levesből kikapta a tojásokat. Mert sajnos nem csak ugyanolyan gyorsan, hanem ugyanúgy is. Lóvel két lábra pattant, majd három oktávval magasabban és húsz decibelle hangosabban szólalt meg, ami azért is volt említésre méltó dolog, mert az eddigi rikoltozásai is a költözés megfontolására kényszerítette a közelben tagyázó televér családot. Kutya harapász, Őrivel! Mondta a kopold és sercintett. De most senkit sem érdekelt a felvilladó szivárvány. Kutya is van! Gúvat ki a bárt szeme, miközben ilyetten körbe Jé, Egy törpe? Hökkent meg az öreg asszony, majd komótosan legugolt, hogy alaposabban is szemügyre vehesse az apró termetű kocsist. Az csak akurátusan levette a fejfedőjét, elhelyezte a földön, lesepelt róla néhány nem létező porszebet, majd megfordulva teljes erőből hoblokon fejelte az agyókát. – Kobold! – kihabálta a tök mag a lassított felvételben eldőlő néde után. – Hát nem igaz, hogy senki nem látja rajtam, hogy nem törpe vagyok. A görnyetten álló lovöl első gondolata kár öröm volt, sőt a második is. A segítségnyújtás halvány eszménye türelmesen vállalkozott a sor vége felé. Majd udvarjasan maga elé a szádalbat. Meg kell tanulnod a rituálét, mielőtt lemegy a nap! Rikácsolta a galagonyabokrok közé hanyatlott védasszony, és göcsörtös ujjával a bárt felé mutatott. – Ez a sorsod! A világnak tartozol vele! Ebben a pillanatban felbukkant az országúton egy köpcsös alak, aki a kékzekéjén most már híd őr feliratú kitűzőt is hordott. – Nekem pedig egy ezüsttel, szuszokta sípolva. Olyan nehezen vette a levegőt, mint aki futott idáig. Sőt, hát valószínűleg így is tett az első néhány méteren majd a levegővétel nehéz kessé válásával egyenes arányban lassított le a komótos lépésekre. Ez, ez mindenkinek tartozik, én addig nem tágítok, amíg nem rendezi a szemát. Lövöldre a ránkó elkerekedő szemmel nézte a köpcsöst, aki a mondat végét már sikította. A Földő heverésző üregasszony. Megmerett a virág megmentését gátló váratlan akadálytól. A feje körül szétlapított galagogyabokorral, és a kitartott ujjával, kísértetiesen hasonlított egy másik univerzum szabadságszimbólumára. Bár hát, ha jobban megnézzük, azonosságok megszakadt ott, hogy a jelképek nem szoktak hosszasan káromkodni. Övö. Ha te most itt vagy, jutott talántos eszébe egy mentő ötlet, Na, a akkor ki van a hídnál? Alkonyatkor már csak a haramiák járnak arra, legyintett az ömök kékség. Ők pedig általányt fizetnek. Rové a gondolatai gyorsan szágúdoztak. Figyelmen kívül hagyták a sebességkorlátozásokat, amik még gyermekkora egyszerű develtetéséből fakadtak. Nézd csak, ki van itt? – mutatott a hídőr háta mögött egykedvűen áldogáló koboldra. Amaz összeráncolt homlokkal fordult hátra. Yeah. – Jé, egy törpá! Lovell kéjesen lehunyta a pilláit, és halvány mosolyjal a szája sarkában várta a csattadást. Néhány pillanat múlva meghallotta a semmivel össze nem hangot, amikor egy kemény kobak találkozik egy lágyabb bőrdadrágba bújtatott testrészsel. Majd, mint aki jól végezte a dolgát, kinyitotta a szemét és a védasszonyra nézett, – Hogy is mondtad? – érdeklődte kedvesen. – Mit kell megtanulnom? A távoli hegyek felett felsejlett a hold elmosódott sziluettje, ami jó pörlekedni kezdett a nagyba világító nappal. Végül a sárga korong úgy döntött, hogy lejárt a munkaideje. ideje, és még az istenek sem kényszeríthetik túlórára. – Most már semmit. Hallatszott rezignáltan a válasz, és még sokáig visszhangzott a végtelen sötétségbe burkolódzott tájon.